Зверху натягали напівпрозору маскувальну плівку на вигляд велику кольорову фотографію того місця, на якому зрубували дерева і кущі та будували майданчик. Плівка розгойдувалася від найменшого вітру, ще дужче посилюючи подібність зображення до живого лісу. Будь-якої миті вона легко скидалася, розкриваючи вертоліт варто було смикнути за шнур. Маскувальна плівка захищала вертоліт від палючих променів сонця, а в разі негоди могла б захистити і від дощу. Поруч із кожною злітною галявиною стояв намет для пілотів, де вони могли випити чашку чаю між польотами. Попри свою нетерплячість, Бану залишався задоволеним Ільсором. Робота під керівництвом найрозумнішого та найретельнішого арзака кипіла. Робітники творили справжні дива. У менвітів, крім нагляду за арзаками, був інший клопіт. Будь-який ранок у них починався із зарядки. Вони бігали, стрибали. Крутилися на турніках, ганяли м'яча по галявинах, витолочуючи ніжну шовковисту траву країни Гурікапа та її чарівні квіти, білі, рожеві і блакитні. Вони любили різні змагання і влаштовували їх навіть тут, готуючись до війни із землянами. Одним із видів змагань Найулюбленішим був для інопланетян конкурс м'язів. На ньому перемагали найтренованіші, у кого були найсильніші м'язи, які перекочувалися під шкірою, наче кулі, і хто вмів краще за інших управляти ними. Бану здебільшого гаяв час у замку. Ремонт покинутого житла Гурікапа добігав кінця. Давно готові були покої генерала з особистим кабінетом і житлові кімнати прибульців. Для обігріву поставили каміни. Вночі температура в залах палацу підтримувалася така сама, як у будинках на Рамерії, і менвіти не мерзли. Генерал усамітнювався в кабінеті зі своїм нерозлучним червоним портфелем. Отже, я йду далі твоїм визначеним курсом о великий гванло. Цими словами Банну щоразу продовжував свою улюблену працю – історичну книгу «Завоювання Беліори Уже кілька днів поспіль Белліора має щастя приймати найкращих представників Рамерії, на чолі з найдостойнішим генералом Банну. Генерал навіть спітнів від напруження, виписуючи такі знамениті слова. Перечитавши останній рядок, він випростався і прибрав пози найдостойнішого. Підперши підборіддя рукою, Звів очі до неба. Обтерши мережаним носовичком чоло, Бану знову взяв ручку і підготувався до найголовнішого Розповіді про те, як він завойовує планету. Тут він не забув похвалити природу землі. Духмяний квітучий сад. розписував він. Тут Райський куточок, про який тільки можна мріяти. Потім перейшов до жахів. Він, бачте, ніколи й уявити собі не міг таких дрімучих лісів. Скорення біоліори доводиться починати з її первісних хащ. Диких звірів у нетрях тьма тьмуща. Вони ревуть, сурмлять нявкають і гавкають, захлинаючись від власної фантазії, писав бану То справжня симфонія криків у ночі, а їхні очі – полчища блискучих зелених вогнів, які горять яскравіше за смарагди на вежах дивовижного міста. Такі смарагди наші діти малюють на картинках. Бану вигадував різні страховись казиклами і копитами та описував жорстокі двобої, у яких завжди перемагав. Про гармати, військові кораблі, укріплення, які він бачив із зорельота. Генерал змовчав, розуміючи. Якщо написати про них, то неодмінно доведеться звітувати про свої воєнні операції. І говорити правду, а не вигадувати. Про мешканців країни Гурікапа генерал теж нічого не згадав, крім того, що їх охороняють велетні. Сутичку, з одним велетнем, житло якого Менвіти захопили, Бану тільки почав смальовувати. Він встиг розповісти, які в цього велетня каструлі завбільшки з басейн. Які шафи за вишки з п'ятиповерховий будинок як хтось без вихопив у нього з рук аркуш з описом такої великої історичної події і зник у відчиненому вікні генерала настільки приголомшила зухвала крадіжка що він ледь встиг помітити чорне пір'я і ще у нього зблиснули перед очима алмазні кільця. І він ладен був заприсягтися, що бачив їх на лапах птаха. Але він не був цілком впевнений. Банну навіть не спромігся взяти променевий пістолет із шухляди стола. Діставши з портфеля чистий аркуш паперу, він квапливо застрочив ручкою, описуючи свій двобій зі страшним птахом-драконом, у якого на лапах плищали персні з алмазами. Маленька пригода із птахом не погіршила піднесеного настрою Банну, який почувався так, наче вже всього досяг на Белліорі і усіх скорив. Чималу роль тут відіграла надміру бурхлива фантазія Банну. Нова планета подобалася йому дедалі більше. Рукопис просувався чудово, тому в його очах запалав вогонь самовпевненості. Менвіт не міг його приховати, навіть коли в кабінеті з'являвся ільсор із лимонадом або кавою на таці. Генерал дедалі поблажливіше плескав слугу по плечу. І у котре запитував. Ну що, Ільсоре, добре ми зробили, що прилетіли на Белліору. А раб слухняно відповідав. Моя думка – це думка мого пана. І кланявся для більшої переконливості. Так-так, Ільсоре, я знаю, посміхався Банну. Ти Найвідданіший слуга. Вождя заків знову і знову кланявся, щоб приховати усмішку. Ільсор теж постійно думав. Але не про уславлення рамерійського генерала. Він не раз робив вилазки за межі Ранавіра. Щойно Баанну засинав безтурботним сном переможця. А переможці засинають рано. Якось Ільсор дістався до села Рудокопів. Він тишком-нишком підкрався до найближчої хатини і став під вікном. Він почув скрекіт ткацького верстата, схожий на музику. Потім побачив самого ткача. Кремезного, рухливого, впевненого в собі дідусика. Ткач підійшов до маленької бабусі. Вочевидь дружини. Подав їй порожню каструльку. Заговорив, мабуть, про вечерю. Він, певно, любив свій верстат, але й про їжу не забував. Арзак дуже уважно прислухався до розмови старих. Звари на мені Львіно курча, сказав Ткач. У тебе ж їх багато розвелося. Рано ще відповіла Ельвіна Вони не підросли Якби Ільсор міг зрозуміти з їхньої розмови хоч трішки Але він чув слова які видавалися йому бурмотінням як птахам базікання прибульців Вождь Арзаків зрозумів яка величезна перешкода стоїть між ним і землянами Як сказати коли не знаєш мови так важко зрозуміти одне одного. Ільсор зробив вилазку в інший бік, ближче до навколосвітніх гір, і набрів на житло Урфіна. І цього разу він не розібрав жодного слова в мові землянина, який теревенив із пугачем. Але він зробив дивовижне відкриття. Землянин і пугач розмовляли одне з одним. Вчений птах? здивувався вождя рзаків. Втім, не схоже, щоб він повторював слова як папуга. Він сам розмовляє, він мислить, тілі віллі, хутко, як і обіцяв, дістався до печери гномів, які після загибелі чаклунки Арахни були вільними людьми чарівного краю. Єдиним і приємним їхнім обов'язком за наказом страхопуда залишалося літописання. Залізний лицар зручніше на весь свій зріст розлігся на землі. Він хоч і був важким, але його пружини, прилаштовані моряком Чарлі та майстрами-моргунами, працювали справно. Тіллі Віллі легко й вільно опускався і вставав. Навіть без скрипу. Найтихішим голосом, на який він був здатен, лицар покликав старшого над літописцями. Аго, Касталю! Друже! гріми блискавки, Гноми! Виходьте з печери! Мені треба, проковтни мене акула, з вами поговорити. Гноми не змусили себе довго чекати. Вони юрбами оточили велетня. Його очі перекочувалися туди-сюди. Від вас чекають важливої послуги в Смарагдовому місті, сказав Тіллівіллі гномам. Страхопуд вважає вас найкращими розвідниками. Вам треба дізнатися всю правду про прибульців. Бажання Страхопуда мудрого для нас це наказ, озвався Кастальо. Але ми підемо з доброї волі. Хіба можна триматися осторонь, коли смарагдовому місту загрожує лихо? Мить і маленькі чоловічки зібралися. Наплічники з одягом і пастки для кроликів вони облишили. В них не було потреби бо гноми не в похід шли, а з особливим дорученням. Можна було перетерпіти у всьому, що заважало розвідці. Під час розвідки вони пратимуть одяг у струмках, а харчуватися гноми і у мирний час полюбляли горіхами та ягодами. От тільки щіткі зубні і мило розвідники все-таки поклали в кишені бо дуже любили вмиватися. А головне, вони не забули надягти сірі плащі з каптурами. Коли гном загортався з голови до ніг у такий плащ і лежав схожий на клубок, десь у ямі або стояв на дорозі стопчиком, то скидався на сірий камінчик, яких повно в гаях чарівної країни. Недарма дарма Кастальо повторював. Ми – неперевершені знавці маскування. У кошики із м'якою підстилкою з моху залізло кілька сотень гномів, стільки, скільки помістилося. Командування над ними взяв, як завжди, касталю. Двоногий лицар здолав велику відстань, доправивши гострооке військо в ліс перед покинутим замком. Гноми розбрелися на всі біч, і невдовзі в різних місцях проникли на територію інопланетян. Ніхто із прибульців не здогадувався, але що б не робили арзаки, яких підганяли менвіти, будували злітні майданчики для вертольотів, копали колодязь чи готували їжу, усюди за ними Спостерігали пильні очі на мистинки. Гноми визирали з кущів, із-за каменів, видиралися на різні прилади, вивантажені з діавони. Навіть знайшлися сміливці на чоліска стальо, які пробралися в космічний корабель і оглянули його прилади, хоча нічого в цьому не зрозуміли. Шурх, шурх, чулося часом у таборі прибульців. Але навіть найдопитливіший спостережник Менвіт подумав би, що це якась комаха крилами прошурхатіла або проповзла, а більше нічого би не подумав. Гноми охайним почерком записували свої спостереження на крихітних клаптиках паперу і олівці в них були крихітні. Ніхто, крім власників, ними користуватися не міг. Повідомлення гномів були дуже зручні для птахів, які негайно доправляли їх у Смарагдове місто. Касталю згортав паперові клаптики в трубочки і прикріплював травинками до лап посланців пересмішника, омелюха, золотого дятла. Але розібрати їх було геть нелегко, якби невинахідливий розум майстра Лестера та ще Ружеро, які зметикували, як можна спорудити мікроскоп із декількох збільшуваних скелець і краплин води. Страхопуд, навіть неймовірно напружуючись, коли голки вискакують з його голови і відстовбурчуються, як у їжака, ні за б не прочитав їх. Тіллі знайшов місце, де добре ховатися в глушині лісу на значній відстані від замку. Там у сиву давнину Гурікап збудував павільйон, у якому відпочивав під час прогулянок. Тіллі теж, приносячи доручення страхопуда, ховався в павільйоні. І уважно стежив за дорогою, щоб його не помітив котрись інопланетянин, що забрів сюди випадково. У крайньому разі, лицар мав взяти прибульця в полон, зв'язати і віднести в смарагдовий палац. Накази заправителя, як і раніше писав фельдмаршал або вартовий брами, страхопут читав добре, а от мистецтво письма так і не опанував, таке іноді трапляється в чарівній країні. Страхопуди його друзі були в курсі всього, що відбувалося біля замку Гурікапа, але вони не розгадали, навіщо інопланетяни припхалися в цей відлюдний край. Багато разів, сидячи біля екрана чарівного телевізора, страхопуди з дроворубом вдивлялися в чужинців, які працювали або керували. Та марно. Гноми тим часом усюди ходили на зирці за прибульцями. У розмовах інопланетян особливо часто повторювалися два слова – арзаки і менвіти. Трохи часу витратив проникливий кастальо, аби здогадатися. Менвітами називали спани, арзаками раби. Часто лунало також слово рамерія, причому той, хто вимовляв його, зазвичай дивився вгору, кудись у небо. Кастальо, намагаючись простежити за поглядом інопланетянина, теж дивився вгору. А оскільки це траплялося юначі він не раз бачив перед собою Місяць. Ось чому старший над гномами вирішив, що мовою прибульців Рамерією зветься Місяць. Звідти вони, як гадав Кастальо, прилетіли на землю. Викрадення Ментахо Колись давно глибоко під чарівною країною у Велетенській печері жили люди. Їх звали рудокопами, тому що вони добували в шахтах метали і коштовні камені. Але ще їх називали підземними за те, що вони і жили, і працювали під землею. Багато століть трудилися підземні рудокопи в поті чола, а проте бідували. Бо ними правили сім королів-ледарів, які самі нічого не робили, а жити полюбляли в розкошах І не тільки самі, але привчили до ледачого життя цілу армію слуг. На щастя рудокопів, у печері одного разу з'явилися Еллі та її троюрідний брат Фред, які заблукали під час прогулянки в горах і потрапили до рудокопів підземною річкою. От тоді скінчилася влада сімох королів. Мудрий страхопуд придумав легкий трюк. Напоумив рудокопів напоїти володарів сонною водою. Королі прокинулися дітьми, які нічого гісінько не знали, і їм втовпачили що раніше вони вели скромне життя ремісників. Один був ткачем, другий ковалем, третій хліборобом. Рудокопи залишили печеру і побудували села поряд із жувунами під гарячим сонцем чарівної країни. Вони зайнялися, як інші жителі країни Гурікапа, хліборобством. І тільки бригади робітників по черзі спускалися під землю добувати мідь, залізо та інші метали, без яких не обходиться жодна держава. Ментахо колись був найчванливішим підземним королем. Він страшенно пишався своїм високим походженням. Колишній король, а тепер ткач. І його дружина, бабуся Ельвіна, жили в скромній чистій оселі на околиці села Рудокопів, до якого дуже звикли. Саме їх і бачив Ільсор під час свого розвідувального походу. У день Ментахо сидів за ткацьким верстатом, а якщо не сидів, то дуже сумував за його співом і завжди примовляв. Немає нічого кращого за роботу ткача. А ввечері виходив побалакати з сусідами. Ельвіна напоралася по господарству, працювала на городі, розводила курей і качок. Обоє були цілком задоволені долею і геть забули, що колись носили королівські мантії і повелівали сотням людей. Одного разу вранці Ментахо і Львіна спокійно снідали, коли раптом двері їхнього будиночка прочинилися. У кімнату зігнувшись удвічі, такий він був високий на зріст, протиснувся незнайомець у шкіряному комбінезоні. Він владно дивився на них, і Ментахо з Львіною скорилися його погляду. Вони підвели очі на незнайомця і витріщалися незмигно, отетерівши від жаху. Навіть закричати не змогли. Прибулець, а це був Монсо, однією рукою згріб Ментахо, хоча ткач був чималенький на зріст. Ельвіну, як пір'їнку, підхопив інший і, підштовхуючи, вони вивели їх на вулицю. Перед Ганком ткач і його дружина угледіли химерну машину, але не встигли її розглянути. Викрадач заштовхав старих у кабіну, захряснув дверцята, і машина злетіла вгору. Ельвіна страшенно перелякалася. Ментахо теж хвилювався. Невідомість лякала його. Минуло чимало часу, і Ментахо почав дещо розуміти. Він не раз літав на драконах, і те, що відбувалося з ним і Ельвіною, було схоже на політ. "Не бійся, старенька", сказав Ментахо. "Ця штука, звір, що несе нас, напевно, якийсь дракон". Його власник Навряд чи заподіє нам шкоду. Навіщо йому це робити на небі? Нас забрали в полон. Хоча я не можу втямити, навіщо ми їм. Слова чоловіка трохи заспокоїли Ельвіну. Бабуся навіть нишком глянула у вікно на поля й ліси, що ледве виднілися внизу. Політ тривав недовго, і за годину. Вертоліт, який вів Монсо, опинився в ранавірі. Машина плавно спустилася, і Ментахо побачив замок. Звичайно, це могло бути тільки житло Гурікапа, де поселилися прибульці. Ментахо й львіну провели прямо в кабінет інопланетного генерала. Промінь світла, що проникав крізь рожеві шибки. Освітлював струнку постать Менвіта – золоті і срібні нашивки орденів. Можливо, тому інопланетянин видався Ментахой Ельвіні таким сяючим, бо його обличчя, волосся і борода світилися. «Операцію виконано успішно, генерале», – доповів льотчик. «Добре, Монсо, підведіть їх ближче». Банну, здавалося, був спантеличений, коли бранці наблизились. У нього навіть виникла підозра, що до нього привели не захоплених беліорців, а переодягнених арзаків. Вони тільки кольором шкіри відрізнялися, а так були схожі як рідні. Помилки бути не могло, бо операцію виконував відданий генералові Монсо. Проте разюча подібність баліорців і арзаків збентежила генерала. Ментахо відчув на собі пильний погляд Баану, але глянути у відповідь боявся. Він знав: небезпеці треба дивитися в очі, тоді вона стає менш страшною. І поборовши себе, він підвів голову. Ментахо помилився. Дивитися в очі виявилося найстрашнішим. Ткач уже не міг відвести погляду від обличчя генерала. Якась таємна сила втримувала його, і він мимоволі дивився й дивився в очі інопланетянина, немов очікуючи наказу, якому був готовий підкорятися. Що це зі мною? думав Ментахо. Чому я такий дивний? Наче не бачу нічого і не чую, і власної волі не маю. Я ніби сплю. І він справді позіхнув. Так не можна, так не можна, наказував собі Мантахо, з останніх сил борючись зі сном. А менвід і не думав наказувати. Він просто замислився. І його очі... Випадково зупинилися на обличчі Ментахо. Генерал розмірковував про проразючу подібність між арзаками й бранцями. Чи не перебралися колись у давнину їхні пращури з однієї планети на іншу? Треба діяти, наказував собі Банну. Треба терміново підкорювати землян, бо арзаки побачать у них родичів і, можливо, стануть на їх бік. Утім, це неможливо. Вони раби і слухняні. З пересердя генерал все-таки спохмурнів. Він холодно наказав Монсо відвести бранців. Ментахо і Львіну замкнули в якомусь сараї, де лежали частини машин. І там старенькі просиділи решту ночі, без сну зітхаючи та роздумуючи над тим, яка доля на них чекає. Там вони ранок і заснули. Говорильна машина Прокинувся Ментахо в маленькій затишній кімнатці. Там усе було приготовано для зручного життя. Стояли два ліжка, посередині стіл і кілька стільців. Невелика шафа з посудом, та й усе. Ні, не все. Обернувшись, Ментахо побачив за собою в кутку дивовижну річ, блискучу, як маленький рояль, з якої долинав невиразний шерех і тихе попискування. Ткач довго не сушив голову, йому кортіло їсти. Тим паче на столі чекав ситний сніданок. Бранці поспішили до столу. Вмощуючись на стільці, Ельвіна не стерпіла і запитала. «Де це ми, господи?» «Де це ми, господи?» – повторив хтось. Ельвіна і Ментахо озирнулися. У кімнаті, крім них, нікого не було. Снідали вони в цілковитій тиші. Попоївши, Ментахо повеселішав, як завжди після смачної їжі. Особливо після пирогів і збитих вершків. А саме їх сьогодні і подали до столу. Він відкинувся на стільці і втішено мовив. Не бійся, старенька, ми з тобою ще поживемо. Раптом машина, схожа на рояль, блимнула. Клацнула, і з неї пролунав голос, точнісінько, як голос Ментахо Не бійся, старенька, ми з тобою ще поживемо. Боже мій, що воно таке? злякано скрикнула Ельвіна. І машина тонким голосом теж скрикнула. Боже мій, що воно таке? Ментахо замислився і раптом його осяяло. Я здогадався. Це говорильна машина, сказав він Ельвіні. Машина негайно скопіювала його слова. Ментахо підійшов до вікна. Воно було запнуте тонкою, але міцною металевою сіткою. Жодних сумнівів, вони бранці. А машина, клацнувши й тричі блимнувши, заговорила на різні голоси. «Не бійся, Боже мій! Я здогадався, що це таке, старенька! Ми з тобою ще поживемо! Говорильна машина! Господи, де?» Машина будувала фрази мовою землян, користуючись почутими словами і переставляючи їх так і сяк, як дитячі кубики на підлозі. Деякі речення були геть безглузді, інші виходили осмисленими. Колишній король і його дружина зметикували, навіщо їх викрали. Прибульці з їх допомогою хочуть вивчити мову землян. Тому що Ментахо стало моторошно. Якщо чужинцям знадобилася мова мешканців чарівної країни, виходить, вони збираються осісти тут надовго. Ментахо згадав погляд головного прибульця до якого їх з Ельвіною приводили. У мурашки побігли по шкірі. Від такого погляду нікуди не дінешся. Спробую не дивитися йому в очі, вирішив подумки Ментахо. Я маю все оглянути і розібратися в усьому. Не будь я, Ментахо. Мене не проведеш, мовив колишній король у голос. «Мене не проведеш», – знову повторив його голос. «Ти чого дражнешся?» – не витерпів Ментахо. «Ти чого дражнешся?» – озвалася машина. «Добре, і тебе здолаємо», – махнув рукою Ментахо. Машина пробурмотіла те саме, і знову запала тиша. Говорильна машина мала в запасі занадто мало слів землян, тому чекала, коли бранці балакатимуть знову. Ментахо не хотілося робити послугу своїм викрадачам. Він би охоче мовчав увесь час, але мусив хоч не хоч розмовляти з дружиною. Інопланетяни хитро вчинили, викравши чоловіка і дружину. Але чекала не тільки говорильна машина. Повідомлень про бранців чекав генерал Банну. Він, як завжди, захопився улюбленою справою. Писав історичну книгу «Завоювання Белліори». Отже, далі почав генерал нову сторінку. Відтоді, як мене відвідав дракон, тут Банну замислився. Звістки про роботу говорильної машини із збранцями хвилювали його дужче, ніж власна фантазія. Але вона стала б невичерпною, якби генерал знав, наскільки близький він до істини. У країні Гурікапа водилися справжні дракони. Машина жадібно ковтала слова землян, і до вечора їх запас Досяг кілька сотень. Аж ось у її роботі з'явилося щось нове. Вона почала розгадувати значення деяких слів. Говорила, наприклад, слово «хліб», а слідом за ним чулося «нобар». Після слова «вода» – «есор». Ментахо слухав і мимоволі запам'ятовував. Виходить хліб «нобар»? бурмотів він, а вода – есор. Пам'ять ткача збагачувалася все новими словами менвіцької мови, і він зрозумів, що стає перекладачем. «Оце вже ні! Служити прибульцям не буду!» – опирався він, та мимоволі запам'ятовував слова. «А якщо я торохну по цій говорильні?» Ментахо перевернув стіл ніжками догори, збираючись кинути його на машину. Але колишній король вчасно спохопився, адже він – бранець прибульців. Якщо не підкориться, що вони вчинять? Найбільше Ментахо боявся за Ельвіну, адже ніжно кохав свою дружину. Добре, якщо так. «Вивчатиму їхню кляту мову!» – гнівно вигукнув ткач. «Може, вона мені ще стане в пригоді?» Клацнув замок, відчинилися двері і увійшов чоловік. Він поставив на стіл прохолодні напої, бутерброди і, показавши на себе, назвався Ільсор. Ільсор повторила машина в кутку. Якби не дуже бліда шкіра, Ментахо й Ельвіна гадали б, що перед ними мешканець чарівної країни щире відкрите обличчя й добрі очі, що вселяють довіру. Ментахо назвав себе І Ельвіну. А Ільсор прочинив двері, швидко озирнувся і поманив Ментахо за собою. За ним було пішла й Ельвіна. Але Ільсор мовчки похитав головою. Головний технік Арзаків привів Ментахо в густий гай на околицях замка і показав на купу сірого каміння, що стирчало рівними стовпчиками. Не сумуй, Ментахо, так тримати, — почувся шепіт звідкись знизу. Розібравши примовку велетня із загір, Ментахов дивився в камені. Один зі стовпчиків, хитнувшись, заворушився. І ткач розглядів біля своїх ніг маленького дідуся з довгою білою бородою. «Яка Сталю, старший над гномами», – назвався дідусь, – «і приніс тобі звістки від страхопуда». На твою долю, Ментахо, випала честь стати очима й вухами землян у таборі ворогів. Вражений Ментахо мовчав. Постарайся зрозуміти мову чужоземців», – продовжував Кастальо. Нам треба знати наміри прибульців. Ільсор знову поманив Ментахо за собою і відвів його до Ельвіни. Ткач хотів подякувати Ільсорові, але не знав, як це вимовити по Менвіцькому. Тоді він показав рукою на принесені прохолодні напої та бутерброди і закричав «Нобар! Есор!». Того ж дня серед інопланетян поширилася чутка, нібито бранець із Белліори почав опановувати менвіцьку мову. Встановлення радарів Після зникнення Ментахо та його дружини, рудокопи з жувунами почали замикатися на ніч у своїх житлах на маленькі дерев'яні засуви. Хоч такий захист був не дуже надійним, почувалися вони все-таки спокійніше. Надміру боязкі мешканці, які хотіли бути в цілковитій безпеці, перебралися жити до підземної печери. Інопланетяни здогадалися, що їх перебування в Ранавірі для землян більше не таємниця. Та хіба зникнеш, коли лісовими околицями блукає не якийсь десяток людей, а екіпаж величезного космічного зорельота? Коли арзаки працювали, було важко приховати спалахи вогню – і стуки, і гуркіт, і гримання які відбивалися в горах і летіли луною. Прибульці припинили ховатися. Скрикотливі вертольоти літали над країною в день, роблячи знімки для карт. Як магніт вабило чужинців смарагдове місто. Вертольоти довго висіли над ним, і менвіти милувалися його красою. Нічого подібного на Рамерії не було. Із Ранавіра відправляли групи геологів, бо вертольоти вимагали пального. Від навколосвітніх гір, як і раніше, доправляли щораз нові проби. Але Ільсор невдоволено повторював – низька якість, непридатне. Бано він пояснював – з поганого не зробиш доброго, генерале. Навіщо ризикувати вертольотами? І ще є час. Народ миролюбний. На західних відрогах навколосвітніх гір геологи знайшли дві покинуті шахти і поблизу невеликі насипи з кам'яних порід, видобутих із них. Встановити, що добували в шахтах колись було неважко. У відпрацьованих породах виявили прозорі зелені крупинки того мінералу, який дав назву «Прекрасному місту землян». Про коштовну знахідку повідомили Баанну. І треба було бачити, як зблиснули його очі, коли він дізнався про існування смарагдових копалень. Очищувати шахти і зміцнювати склепіння підземних галерей взялися без зволікання. Двоє десятків арзаків під наглядом геолога Менвіта вже за два дні видобули перші смарагди. Деякі з них були завбільшки з волоській горіх. Генерал боявся вірити такому великому щастю. На Рамерії смарагди цінувалися не менше, ніж алмази і видобуті коштовності зникли в його сейфі. Милуючись вечорами їхнім близьком, Бану думав про незліченні скарби смарагдового міста. Він не знав, що поруч зі справжніми смарагдами хитромудрий Гудвін помістив звичайне зелене скло. «Коли я заберу звідси всі скарби», то стану великим багатієм рамерії, мріяв банну, і очі його блищали. Ментахо й Ільсор бачилися щодня. Відчиняючи двері до кімнати бранців, Ільсор, посміхаючись, вітав їх. Теру меруї. Від говорильної машини Ментахо вже знав. Це означає Здрастуйте, друзі. «Теру, теру!» – відповідав ткач. «Емното каросі!» Що означало «Здрастуй, здрастуй, радий тебе бачити!» Вождя заків і колишній король дивилися один на одного зі щирою приязню. Однак розмова досі клеїлася погано. Ільсор передав генералові, що говорильна машина працює повільно і запропонував власні послуги. Беліорець, сказав він, – повинен говорити менвіцькою мовою без перепочинку. Мій план такий. Потрібні враження. Життя, позбавлене вражень, не налаштовує на відверті розмови». Банну схвалив план Ельсора і дозволив йому діяти самостійно. Слухняний слуга дізнався про захоплення Ментахо. І того ж дня ткач сидів за своїм верстатом. Обоє були задоволені і обоє співали. Верстат від радості, і це було схоже на музику. А Ментахо стиха насвистував пісеньку. Ментахо одразу покращив знання чужої мови. Він сумлінно вчився, і машина ставила йому за відповіді 10, 11, 12. Такі були найвищі бали у менвітів. «Маєш рацію, Ільсоре», – говорив генерал. «І справді, багато вражень, багато слів». «Що більше слів, – підтакнув слуга, – то ближче ви до мети» встановлення свого панування. «Я знаю ще один спосіб розворошити людей», – упевнено заявив Баанну. Він безвідмовний і дасть чудові результати. Генерал дістав зі скриньки два прозорі смарагди. У кімнаті бранців він поклав їх перед Ментахо. «Ну жбо, дивися сюди!» Нетерпляче присунув ванну коштовності ткачеві. Машина одразу переклала. Ткач подивився. «Угу», – буркнув він. Машина мовчала. «Подобається?» – запитав генерал. «Угу», – кивнув Ментахо. Машина не змогла перекласти це «угу», а ткач як урод води набрав. Баанну сидів здивований. Побачивши знуджений погляд Ментахо, він зрозумів, що камінці не подіяли, і розсердився. «Що, не цікаво дивитися на смарагди?» – запитав він Ментахо. Угу знову відповів ткач. Генерал вирішив, що угу – якесь головне, хоча й не перекладне слово у землян. Колишній король вивчив на зубок манвіцьку абетку, прочитав буквар, взявся до читання хрестоматії манвіцької літератури. Невдовзі за допомогою Ільсора він навчився вільно розмовляти мовою прибульців. Ільсор керував говорильною машиною, змушуючи її з незбагненною швидкістю запам'ятовувати щоразу нові й нові слова землян, а також повідомляти, як ці слова вимовляються по Менвіцькому. Зате Ельвіна була поганою ученицею. Бабуся геть не хотіла вчити мову непроханих гостей. Коли, на думку Баанну, бранець достатньо опанував Менвіцьку мову, а говорильна машина могла безперебійно, так багато в ній містилося інформації, перекладати, Генерал у супроводі Ільсора прибув до кімнати полонених для бесіди з Ментахо. Банну найперше взявся розпитувати бранця про його країну. Ментахо поводився обережно. Він уже одержав настанови від страхопуда, що і як говорити, та в жодному разі не розповідати, що країна – чарівна. Дуже суворо заборонялося згадувати про казкових фей Стеллу і Вілліну. Не можна було прохопитися, що птахи та звірі розуміють людську мову. Існування страхопуда й дроворуба теж мало залишатися таємницею. «Скажи, Ментахо, як називається ця країна?» – запитав генерал. Машина зітхала, миготіла й попискувала, сумлінно перекладаючи то однією мовою, то іншою. «Гудвіні, я пане генерале», – відповів ткач по Менвіцькому. «А чому вона так називається?» – було наступне запитання. «За ім'ям Гудвіна, який уславився військовими подвигами», – сказав, не змигнувши оком Ментахо. Щоправда, своєю мовою, бо висловлювати з чужою йому було ще важко. Гудвін король? запитав генерал. Одержавши ствердну відповідь, він поцікавився. Виходить, у вас були війни? Ще й які? похвалився Ментахо. Армія Гудвіна відома неабиякою хоробрістю. Вона здобула перемоги. Надмогутніми державами – Гінгемією та Бастиндією. Ткач брехав, але користувався справжніми іменами, щоб не заплутатись. «У вас є гармати?» – продовжував розпитувати головний прибулець. «Гармата в нас тільки одна», – чесно зізнався Ментахо. «Проте яка?» «Одним пострілом!» може покласти цілу армію дерев'яних солдатів. «Яких солдатів?» – не зрозумів генерал. Ментах оболкнув зайве і мовчав. Абанну вирішив, що говорильна машина зробила неправильний переклад. Хай там як, розмова чужинцеві подобалась дедалі менше. «Ну, а Гудвін і далі править країною?» Поцікавився він. Ні, пане генерале, він полетів на сонце. Тобто, як полетів? На цій, на повітряній, ну, на повітряному кораблі здогадався генерал. Ага, ага, підтвердив ткач. Заява про міжпланетну подорож Гудвіна а саме так, зрозумів його політ банну. Подіяла на генерала гнітюче. Він скривився, але розпитував далі. «А скажи, друже Ментахо, хто жив у Ранавірі?» Ненавмисно назвав ткача другом занепокоєний Баанну. «Такий величезний замок!» Ментахо здогадався. Його запитують про колишнього власника замку але він нічого не знав про Гурікапа. Проте Ментахо не розгубився. «А, та так!» – невиразно махнув він рукою. «Будівельник замку Гурікап!» «У Гудвіні є велетні?» – поставив своє головне запитання Банну, а серце його шалено калатало. «А де ж їм дітися? Водяться ще!» – «Наче так і треба», – сказав Ментахо. Холодний піт раптом пройняв рамерійця, але він продовжив бесіду, щоб дізнатися подробиці. «У велетні в своє королівство?» – якомога незворушніше запитав він. «Ні, велетні живуть поодинці», – розповідав Ментахо. «Бачте, вони настільки люті, що не можуть ужитися. Як зустрінуться?» то й починають шпурляти одне в одного камені. Хоч король Ментахо й перетворився під дією сонної води на ткача, вдача його не змінилася. Брехав він натхненно, самовіддано, щиро дивлячись в очі співрозмовникові. Довгасті, суворі, що здивовано розширились від відповіді ткача. Брехав він по королівському. Геть розгублений, головний менвіт мовчав. Навіть про свій погляд забув. Хоча міг наказати будь-що, наприклад, говорити правду. Зустрівшись наступного разу з Ментахо, Баанну змінив порядок запитань і ставив їх зненацька. У відповідях ткача повторювались ті самі імена Ні, навряд чи ця легковажна людина. «Цей вітрогон бреше», – міркував генерал. Ну, крихто прибріхує, така вже в нього вдача. Відколи Банну приземлився, він не раз згадував про те, що правитель Рамерії Гванло чекає від нього сигналу про скорення Белліори. Треба було квапитись. Насамперед, інопланетяни оточили Гудвінью ланцюгом радарів. Банну наказав розставляти радари кілометрів за 5-10 один від одного, щоб забезпечити цілковитий захист кордону між Гудвінією і Великим світом. Гармати вивантажили з діавонни, але радари довелося будувати. Поки арзаки монтували прилади, вертолітники-менвіти – Піднімалися на найвищі вершини навколосвітніх гір, розчищали майданчики і ставили поворотні круги для гармат. Поворотна антенна радара вловлювала наближення будь-якої живої істоти. Електронні прилади надсилали радіосигнали у ранавір, а крім того, націлювали самозарядну гармату на живу мішень. Роботу було закінчено, та прилади поки що не вмикали цілу годину їх тримали на обмежувачі, аби вертольоти встигли полетіти в табір. Надійність системи один із льотчиків випробував на собі у нього зненацька зламалися дверцята вертольота, і, лагодячи їх, він прокоперсався більше години. Захопившись ремонтом, пілот не зорієнтувався в часі і забув про обмежувач. А коли вирушив на вздогін за іншими, вслід йому гримнув постріл. Льотчик був поранений, добре що не вбитий, і ледве посадив вертоліт на дно ущелини. Як же він здивувався, коли до нього в намет, де він лежав забинтований, Прибув посланець від Баанну, Звичайно, це був Ільсор. І приніс замість догани наказ про нагородження орденом місяця. Баанну високо оцінив зовсім не неуважність льотчика. Але завдяки йому він тепер був спокійний. Ніхто не потрапить непоміченим у країну, де приземлились Рамерійці. А також, якщо раптом мешканцям Гудвінії буде потрібна допомога, ніхто з них потай не вислизне у великий світ. Сутичка Виконуючи наказ Страхопуда Мудрого та його друзів, Ментахо зумів привернути до себе прибульців. Чимало зробив для цього і Ільсор. Він на всі лади розхвалював бранця з Белліори перед Банну. «Розумний, здібний, сприйнятливий», – казав він. «Ментахо надає нам неоціненні послуги, бо сам простий і довірливий». Колишньому королю і Ельвіні навіть дозволили без будь-якої охорони розгулювати навколо будиночка, де їх поселили. І не замикали двері. Відносна воля була дуже доречною, щоб частіше зустрічатися з Касталю. Часті прогулянки ткача із дружиною в ліс не викликали підозр. Старі, начебто, ходили по гриби. Ментахо не робив секрету з того, що любить попоїсти, а чепурна Ельвіна у чистому фартушку. Щоразу брала з собою кошик і наповнювала його грибами.